Hej, Alex här. Jag vill bara helt kort nämna för dig att på lördag den 8 juni är det dags för årets upplaga av Nocco Training Day. Platsen är Gärdet, sportfält i Stockholm och vi håller på mellan 11 och 17. Det vill säga en hel dag med massor av inspirerande träning och skönt Intensiva gruppträningspass, löprunder, du kan spela både street basket och beachvolleyball, du kan ta dansklasser och som sagt av skönt häng med ett antal av Nockos ambassadörer. Det är såklart gratis, som alltid. Men det är bra om du anmäler dig i förväg. Gå in på nocko.se och jag anmäler dig redan nu. Vi ses! Vad är det, Mia? Hallå. Hur är läget? Det, ja, är vi igång? Det är så jävla bra. Hur är läget själv? Det är bra. Jag är lite stressad för jag eh, fick stressa genom passet två sista övningarna. Så jag har precis drivit direkt ur gymmet. jag har bra pump i alla fall. Så det är alltid bra. Jag, jag är så jävla nyfiken på att höra hur gott det har gått för dig att dricka grädde. Och med det kommer vi otalt in på dagens gäst. Fredrik Johansson, hur läget? In the studio. <laughs> Tjena. Ja, men det, är bra, det är bra. Jag har också pump. Jag sitter och cyklar på min motionscykel så mina ben håller på att pulsera så... Att höra att, att äh, Fredrik sitter och, och kör cardio hemma på sin... Att han ens har en motionscykel, det känns, det känns uh, surrealistiskt. Seriöst? Ah, surrealistiskt. <laughs> <laughs> mm. Men... men äh... Att den håller för dig. Ja, men jag, köpt, <laughs> ja. jag, köpt, jag köpte en sån där riktig. Jag fick hjälp av Nordic Gym. De har ju sin verkstad hemma i bollen där jag kommer från. Så jag fick hjälp där. De kostade Aa. nästan 25 000. Men jag fick hjälp med ja, om, från dem. Då, så um, ja. Det ska de ha tack för. Men det är liksom min plan att de dagar jag inte tränar så ska jag sitta en kvart 20, 15, 30 minuter på det där. Och vad det blir för någonting. Men det är någon typ av rehab för ditt sargande. Ja, där, ja dels det är det men sen nu när man börjar väga när man 160 så måste man hålla. Alltså jag har alltid försökt hålla igång hjärtat men passen börjar bli mer och mer att man ska göra någon konstig prehab eller rehabövning innan och sånt där och då då får man liksom lägga det där och jag menar likaväl som man sitter och tittar på någon värdelös serie så kan man offra alltså man har tid det gäller bara att dela in och prioritera det tycker jag liksom. och jag mår ju nu när efteråt man har suttit bara en kvart och pumpat liksom, och sen dusch på det så Ja, då mår man ju kung liksom. just, just den typen av träning Är fruktansvärt tråkig Under tiden man gör den Men det känns ganska skönt Efter när man eh, Har ha, ha, ha genomfört det För det blir lite mer ja, men nu, nu har jag klarat av något som jag tyckte var Riktigt jävla tråkigt och jobbigt Det, det är fulländrat Ja, jag, precis jag tycker att det är skönare Alltså jag kan faktiskt sakna att springa och konditionsträning är också ingen press för mig på någonting. Alltså så här, ska det göra ont eller ska jag, nu måste jag köra på den här vikten. Utan du går in och ser till att hjärtat börjar slå och kanske får lite pump i benen. Och så håller man det här tempot till liksom ja, som kvart 20 minuter. Och då räcker det. det är ingen prestation som det är i mark eller knäböj eller något sånt där. Då blir det också lite roligare och jag tycker att känslan efter till exempel man... Alltså, när man har fått hjärtat att slå mycket. där Den man är ju faktiskt skönare, tycker jag, än något annat. Sådär. Och sen så alltså, masken säger, nu är helvetet över också. Det är ganska skönt. Mm, ja. Det är ett bra sätt att skapa en liten belöningssystem för sig själv. Ja, alltså, vi måste Innan vi går in på... Ni har ju gjort en food swap som vi måste höra mer om. Men jag vill ändå säga att jag tycker det är så jäkla coolt. Eh, att för flera år sedan, och jag vet att jag har tagit upp det här förut när jag har varit speaker på tävlingen, så här, men jag, jag vill ändå nämna det här i, i Tyngre Olskol att du hade ditt namn World Strongest Man, jag tror det var 2020 va? BSM 2020 var det ditt mm. Instagramnamn um, och jag tycker det är så jävla coolt att du gör det och sen kämpar du på så inåt helvetet det är skada efter skada efter skada och sen till slut så går du liksom troligtvis en av ändå de högsta People's Champ och vinner Sveriges starkaste man. Det var så jävla coolt att se. Och nu får vi ju se om du... Nu har du ju bytt namn till Fredrik Johansson något nummer. Men jag tycker du ska ta tillbaka VSM och så sätta EXEC eller något på Jag tyckte det var ett bra mindset. Jag bytte ju bara för att när man börjar... Det kan missuppfattas och folk tror att man är ute för vara världens starkaste man ett visst år Och då var det av respekt för det han som vann det året Att jag skulle liksom Sen eh, på ett sätt ja, Jag var ju uttagen Och eh, tyvärr den starkaste man i år Men jag kunde inte åka på det eftersom jag skadade mig på Europast Så mm. jag var väl liksom där Men snubbla på mållinne Så att säga så. Men, mm. men eh, så Vilket, är det med den historien så... Det är en den, den egen historia ja. i sig Mm men jag tycker, jag tycker det, det är så jäkla kul att se dig ha tävlat det genom åren eh, för att eh, som så många andra också, vi absolut men har kämpat så inåt helvetet och eh, jag var, det var väldigt kul att se dig vinna där. Tack, det var kul. Ja, det fattar vi. Men, men, men, men på tal om det där är ganska kul just eh, vad, vad man benämner sig, sig på Instagram eller på Youtube eller TikTok och och, eh, som du nämnde så gjorde jag ju, Fredrik, en, en Youtube-video där vi bytte kost över en dag. Eh, och det ska vi gå in på lite senare. Men när jag skulle döpa videon, eh, eftersom jag har gjort videos med andra strongmen i Sverige, så verkar det vara väldigt känsligt när man skriver att... Eh, jag bytte mat med Sveriges starkaste man. Och jag, som man måste verkligen ange året så att det inte någon mm. blir vervan. Mm. Men för mig är det också så här: det finns lite, lite grejer kring Youtube som många inte vet. Och det är så här, din titel bör helst inte vara mer än 50 bokstäver. För att den ska optimalt rankas, men också synas bra på mobilen. Så, så jag satt där och skulle döpa den senaste videon, med Fredrik, jag bara men ska jag skriva 2024, ska inte skriva, undra om någon blir förbannade du vet. och det var så kul, men jag bara fuck, jag skriver bara, Sveriges starkaste man så får folk bli förbannade om de blir Ja, men det jag är ju där nu, fram till finalen går ja, ja. det fast, jag släpptiden nu ja exakt. Nej, men Jag bara tänkte att det var en gammal grej För jag ja. gjorde en, nej, men... en sån video tidigare ja. Och då var det någon som skrev att Det är jag som är faktiskt starkast nu Det var skitkul faktiskt <laughs> ja, Det där skulle jag inte ja. orka engagera med. Nej, nej, säkert Men jag det tänkte... var en kul grej bara ja. Men, men i, i, du gjorde ju Europas där Mm. Eh, och det var ju väldigt eh, ja men häftigt verkar som ett väldigt häftigt stort arrangemang och jag hoppas att alltså, jag fattar att det är helt sjukt att vara där. Eh, men du eh, skadade ju knät. Ja. Eh, vad Var liksom tiden efter nu då. Vad vad vad har du pysslat med förutom rehab och hur, hur ser du framåt? Um, nej men det över framåt det är semifinalen eh går väl i höst. Ska sitta på slutet på oktober, november... Och det är att försvara min titel. Det finns liksom inget annat. Så det är det. Och sen... Jag tyckte väl att Europas blev liksom... Ett av ett flock för min del. Liksom. Jag, det blev inte alls vad jag hade. Och även när jag var där så kände jag att... om ja, här är jag hemma. Jag vet att... Ja, jag vet att jag kommer ha det här liksom, om man bara gör vad man ska. Vilket är lättare sagt än gjort såklart. Men jag kände att det inte är styrkan... Det fallerar på så i det stora hela men. Så det är väl att hoppas att man får mer uttagningar till stora internationella tävlingar helt enkelt. Så det är väl där. Men, ja, men det var som med, med cykeln här är en del av min strategi, liksom. Okej. Okay, jag ska inte träna mer styrka mer mängd. Det vet jag redan hur, hur, hur min kropp svarar på. Jag, ska, jag, ska, jag måste göra undvika för att skada med mer. Jag måste träna. Jag ska bättre konditionera på vägen mer. Jag måste försöka köra de här små jobbiga, tråkiga skitövningarna som man bara spyr på för att förhindra de här skadorna. Så det är liksom min strategi och så försöker jag gå upp i vikt. Liksom. Men var det bara, var det, var det, var var det, om jag får fråga, på, på eh, Europas? Eh, du sa att du kände att du hade styrkan. Eh, var, det, var det någonting förutom knäskadan som gjorde att det inte gick? Enligt mig alltså, kände att du inte var riktigt nöjd. Men första två grenar var lite nervig, det var nervig på ett nytt sätt liksom. Jag brukar ju kunna, förr de åren har jag kräkts och sånt där Men det är ganska kontrollerat så. Men det var lite nytt att gå in för 15 000 galna engelsmän Kontra att tävla på en parkeringsplats Typen, inte riktigt mm. många, många kval och sånt där man har gjort Så så det var lite Men när jag skulle gå in och köra carwalk en gren som normalt sett är bra för mig Så var det ändå upplyft så var svartnade liksom Mm. Och det är ju det är nerven Och det är liksom en del av Spelet att kontrollera dem Men det, ja, så Är det märkt. någonting du träna på också Alltså om man kan ju gå i terapi äh. Eller så alltså, man kan ju öva på det vad heter det, sån jag, här, då, jag har gått till med idropsykologer jag, jag. jag har gått till många idropsykologer Jag, jag har en bra nu men, men vi känner liksom att ja Man skulle kanske gå lite mer Men nu, nu var det nog också att första gången att vara där att liksom, Okej, nu har, jag, nu har jag gjort den Så att Mm. Nästa gång blir det inte och Sen är det här annorlunda också ut och flyga eh, bo, hotell och tävla alltså det är mycket annorlunda utomlands så det är så stort alltså det är superprofessionellt jag live de som har ropast mm. starkt ja de är grymt duktiga det är, men så men du så vet, det är så. i England alltså det är en helt det. annan sport. Nej alltså, det det så på sport. På Sverige, det inte så... Nej men det är ju, mer, det är ju verkligen eh, verkligen mer uppskattat med strongman och populärt än vad det är i Sverige. Ja, men det var några som stopp, stoppade på gatan och frågade, vi ska utävla, så det, det. händer ju inte i Sverige. Liksom. Nej. Är det det kommer hjälpa på ett helt annat sätt. Ju, det mm. har vi också fått höra av britter som jag pratar med i podden som mm. typ yrkesävlar. Mm. Men jag tänkte på när det kommer till din träning och rehab och kost och hela den biten, gör du allt själv eller har du någon tränare eller någon coach som du jobbar med? Nej. Ehm, träningen har jag, jag prövat lite olika eller två stycken och det är inte fel på det men jag känner att det är blir jag stressad om någon staplar upp ett schema du ska göra här så gör jag inte allt då känns det som jag fuskar då är det lite bättre att jag, jag, jag, jag har mitt schema och med. man har lärt sig hur kroppen är nu. om jag är trött för att jag är trött och lat säga, inom parentes eller om jag är trött för att nu får vi nog ta det lugnt här ehm, så jag har ingen coach i träningen och inte kosten heller, vilket kanske... Jag övervägde det där, men det är också samma sak där. Om jag får ett exakt matprogram, med exakt gram hit och dit och där som, som ni är kanske är vana att äta. Och så missar jag en måltid för att jobbet eller något annat, då blir jag så stressad av det där liksom. Mm, uh, äh, ja. följarna, äh, och Rehab, då har jag haft uh, hjälp av uh, två. Det är ju dels... Uh, Sofia Lard på koncept och sen Daniel Sundqvist på Keep Training som håller till Uppsala som har hjälpt mig mycket. Mm. Så det är, det, är de, det är väl där man kan säga att jag har coacher. Eh. Annars så är <coughs> det var ganska nyttigt där när du körde foodswapen också se. Liksom. Jag ser att jag kanske bör se över mina makros som man säger kanske få i sig lite mer kolhydrater. Eh. Mm. Men det är svårt att äta mycket med kolhydrater när det är tråkigt torrt ris. Ja, ja. Jag, ja. jag tror inte att du behöver äta så torrt och tråkigt men jag Nej. kan Nej. inte heller uttala mig om du behöver eh, optimera din kost men jag, det var bara en nyfiken fråga om eh, mm. det är någon som du bollar med kanske också titta på dina värden och sen äta utifrån där du kan men, prestera max, liksom. men det är väl där man ska försöka så. Jag tänker lite så. Jag får ta det bitvis men jag äter ju generellt alltså nyttigt så. Alltså grädde kanske inte många tycker är nyttigt men det är ju ingenting som är dåligt utöver att det är mycket kalorier. Jag behöver ju kalorier. Mm. Mm. Ja, du gör. Du, gör på, du väger 160 kilo och tränar ja. ganska mycket så. Ja, nu väger jag kanske nåt kila, väger kanske 157, 156, men ungefär där. Då behöver jag en del, trots att jag inte har något fysiskt jobb. Men sen är det, man tål olika bra. Jag menar, jag som ursvensk tål mjölk bättre än kanske dig som inte, alltså, du förstår, det är sådana där saker också man får tänka sig på. Och om man tar någonting till, det vilken träning som helst. Man tränar tio sätt knäböj eller man dricker tio liter mjölk om dagen. Om det är någonting som är bra men inte funkar för dig. Du får springa på toaletten eller eller bli sjukhedskad. Då är det ju inte bra. Mm. Men, då, är det ju, då får man ju liksom go heavy or go home. Eller no pain no gain och allt vad heter det där. Så, alltså, <laughs> ju, ju mindre tid du kan lägga ner till exempel på gymmet. Och ändå få samma resultat som någon annan. Ska du ju bara vara glad för det. För du kan ju spendera tid med familj. eller för Du kan lägga tid på kondition eller... Var, maten. Det men mm. Det där är så fruktansvärt. Alltså, du har ju grundstaplarna. Pyramiden, det är liksom mat, träning, vila. Hur mycket du behöver måste man nog fundera ut själv. Det, eh, det enda jag kan säga är väl att alla som vill upp till en viss nivå kommer behöva slita i hund. Liksom. Mm. Men vill du upp till en viss nivå nu eller vill du hålla den här nivån nu ta medan du tränar Tungt som fan och sen ville droppa lite inför tävlingen eller ville vara tung på tävlingen? Nej, jag vill gärna vara tung så länge det inte går ut över att jag <coughs> inte kan återhämta mig mellan grenarna. eller Sen måste man ju se på hälsan i helhet också, även om det inte är hälsa som väga 160 kilo, vilket jag inte kommer göra i hela livet. Men jag tänker inte väga, jag kommer inte väga 170 kilo muskler till exempel. Det, det, det finns inte liksom. <coughs> man, jag men Jag tänker men... på trä eller, grenar med... Ähm röra vikt i rörelse så att säga. Ja, ja det spelar ja, det, också in, det spelar också in det igen. Naturligtvis. Men finalen förra året, det var en ganska tung final faktiskt. Om man mm. jämför tittar på vikterna på, på Europas så var liksom vissa saker var tyngre på Sveriges mm. final. Mm. Sen menar jag att de, majoriteten av atleterna på Europas gör det snabbare eller lätt läpp, fler läpps eller och så vidare än vad majoriteten av Sverige liten, ja, vilket det ska vara, men det var liksom det var en tung final och då lönar det sig att vara tung. Sen får man ju se liksom på grenarna men jag är ganska säker på Det lär inte bli kins i alla fall <laughs> Nej, där skulle jag, där skulle jag <laughs> hävda mig ganska bra, när jag har 150 plus jag har gjort 14 kins faktiskt så. Ja, det är bra ja. Ja, Det är grymt Det hade varit rätt kul om de överraskningskastade in kins på, på en stor tävling Det skulle vara kul att se vad folk skulle tycka Ja, det blir inte så populärt Vi kan ta det efteråt, under efterfesterna någonting. Ja, exakt Ja, exakt jag tror det blir mer skador under ett sånt event än på själva eventet. Ja, förmodligen. <laughs> ja. <laughs> förmodligen. Ja, men nu måste, nu, har vi ju, eh, nu måste vi få höra mer om Foodspot. Nu har vi väntat 16 minuter. Nu vill vi höra Arskan, du har druckit grädde till typ frukost. Och jag vill höra ja, jag, om har jag... typ svällt. <laughs> Nej, svält det, tror jag inte. Tycker, det, var no, det var någon som skrev idag till mig på Threads eh, och det är ganska kul för att det, den filmen blev ganska uppskattad. Det var någon som skrev idag bara, eh, för jag tyckte nog inte din kost var så jävla rolig, skrev han bara. Nej. nej, men det, det, det var det ju inte heller. Jag har också fått väldigt positiv respons. Jag, är lite så här att, jag tycker att det är lättare att hålla på och sitta och prata så här med er, för det är som att ni sitter vid mitt köksbord liksom. Men jag ska sitta och prata för mig själv där. och jag är inte någon influencer med kameravinklar och man inser att näsborrarna är olika stora och du vet sådana här saker det blir liksom sådana, okej okay. man har inte kameravinklar och så och så, så Men jag men... tror att det är det som också är ganska uppskattat när det är så här: ja, riktigt det och bra och äkta ja, och men, men, men jag tyckte det, det är liksom där, jag var inte hungrig det äter askan väldigt ofta han äter ändå mycket mat liksom så mm. det som var för mig att in, vad heter intervallerna på måltiderna och sen så jag sa jag vet inte om jag sa det men jag, det där kommer inte funka för mig när jag jobbar jag men som idag hade det ett det långt vi långt jag fick gå märva maten och ta med metallricken in på mötet liksom mm. och då var det ändå god. jag såg det var, mat. Ursäkta, jag har kommit en YouTube-video så jag måste ja men, men alltså, jag, de, de har väldigt förståelse ändå Många jobbar med men ibland kanske inte går Eller någon ringer akut någonting Så måste jag springa ut på bygget liksom. och, och så har jag en timme tills jag ska äta 250 gram vis och 150 gram igen Och så är det torrt va ja. eh, då, så, så att, Men hungrig var jag inte Det var väl det att vara torrt Men det är så att, sånt där i vi också. Och ja. skulle jag äta så där lite kalorier Som man säger inom parentes Skulle jag bli väldigt hungrig Så till slut skulle det gå en bara ha fart det är ju för att man aldrig blir hungrig liksom. Nej, och så lär man sig knepen. Ni har ju fantastiska bra knep. Ni som måste hålla er genom kaloriramen. Hur ni ska få det saftigt och gott. Jag såg ju på dina idéer du gjorde pannkakor om min frukost liksom. Till exempel. Mm. Ja, jo men det var ju... det, det var Den det var lite kul för att eh, jag, jag ville ju verkligen gå mitt till att pesta maten. Inte, inte liksom bara äta den när det kommer jag vill verkligen testa hur, det, hur du käkar och så, så bara, alltså jag kommer inte att må bra av den här grädden om jag sveper den jag vet att du sa att du brukade blanda den i gröten och, och så vidare mm, så jag om jag ändå ska blanda allting, jag kan lika gärna steka på det så det blir pannkakor liksom. och, och då var det riktigt goda pannkakor för det var det lite mer fett i det, det är så gott. Men grädde gör jag ju mycket alltså och sen, det är ju liksom ja. inte 5% i det, eller vi snackar ju den riktiga. Liksom. 30% ja. i gräddel, ja. en bil. Ja. Ja, det men men det, det, det som ändå var, i, från, från, från mitt perspektiv, var ju också så här att det, det var väldigt lik min egen kost, mm. fast bara betydligt lite mera fett. Mm. Eh, så det var, och, och sen var det ju enkelheten i det, för det var ju bara vanlig liksom, gröt, ägg bär och så var det bara typ köttfärs och ris och, och, och, och de, det köttfärs och riset det delade jag ju som du sa i tre omgångar så det var ju jättesimpelt så ja. så det var det, det enda som jag märkte det var ju mängden fett gjorde att jag blev jättemätt mm. så jag stod med liksom, mycket längre än, än min egen konst fick du mer tryck träningen då? så alltså, jag tänker att du har mer än i jag, jag, jag blev jättemätt även dagen efter också för att jag var inte van. Jag brukar ungefär ligga på eh, 75-85 gram fett på en dag ungefär max. Och jag tror jag räknade ut att det var 400 gram fett va? Så det var ju mm. ganska mycket mer än vad jag, vad jag brukar käka så jag var ju tvärmätt liksom. Mm. Nej, det, det var en del och det där som jag menar är kul för jag hade räknat på det där och det är där jag ser att okej, okay, det kanske är lite mycket fett här jag kanske får ta <laughs> uh, jag vet inte liksom uh, men, uh... Det, som, det som hade varit kul det är om du testar så här, ett, tre veckor och testar om lite, exakt som mm. du äter och sen bara testar öka ökar på kanske protein att sänka fettet till, eh, från 400 till 250 kanske och så kollar om det blir någon skillnad i ditt, din prestation Mm. Nej, men jag, jag, jag tänkte bara hur okay, ska jag kunna få in med kolhydraterna eh, till exempel för det, är de, det var ändå över 300 gram protein och det, det räcker alltså eh. ja, ja, Man behöver inte köpa det, Man får ingen, inte köpa belasta det Nej, njurarna tänker nödvändigt men tänk jag, men, just men, just jag just tänkte hur okay, ska jag få in det här då. Men då kanske jag bara ska smacka in med någon mer banan till exempel liksom. där. Så Men är jag... det någon av er som kommer ta med er någonting från varandras kost och bara, men det här kanske jag kan tänka mig använda lägga in liksom. äh... Någon insikt Nej men jag vart väl bara mer hur alltså, jag, är ju, jag har ju alltid varit imponerad av kroppsbyggning och fitness och deras kost och sånt och jag fattar vilket jobb det är men vi är ännu mer såhär, hålla på med. och det blir verkligen, jag lagar jag lag, det står en stor gryta nu på min spis liksom med, med tre kilo nöt men för att den där kyckling ska vara god då är det ingenting du vill micro i micro sen, liksom. då vill du göra den mm. varje gång typ så det är väl mm. bara en halva till det där, tycker jag och sen just som sagt, jag tar med mig att vi kanske ska ta bort lite fett och slänga in lite mer kolhydrat och sådär så, där. Uh, så. Lite mindre grädde kanske. Men det är gott. Men, ja. men som sagt, du gör ju också av med det till skillnad mot någon som inte är i din size och har din aktivitetsnivå. Mm. Ja, nej det är. Jag, ja. jag, Precis. För min del, jag tyckte det var, det, det jag kan ta med mig, det var ju enkelheten av ditt upplägg tycker jag gör att det blir hållbart Speciellt för att det var ett nödfärsig ris Och du skulle säkert kunna byta riset mot pasta ja. Och det är så pass enkelt rätt Att du kan göra en stor pytta Och äta av den hela dagen Utan att behöva ja. liksom, Ha 70 olika lådor Du kan dela upp tre Och sen när du är klar liksom. Exakt, och det är bland... nu är jag inne på en period jag äter så fruktansvärt mycket ris och nu blir det lite mer pasta och ibland kanske vi potatis eller jag är alltså det... jag behöver inte vara så supernoga med kalorierna så, men det, det, det ska ju vara enkelt jag tänker liksom att det som jag sagt jag vill inte proppa i min kropp jag skulle kunna äta massa skit för att komma på kalorier och sånt men man måste ju se det som att maskinen ska ha rätt medel också för att man du vill, ha, du vill hålla koll på Victor och så vidare. Nu är det så här bodybuildingsnördsfråga. Men väger du dig på morgonen? Nypissad? Eller väger du dig på gymmet efter en arbetsdag? Jag har inte ens en våg hemma. Så jag vet inte riktigt. Så det är gymvågen eller? Ja, nu är det gym jag tränar på. Nu har jag ingen gymvåg heller. Men så det där är jag inte riktigt ska jag säga, vet. Du går på matkänsla helt enkelt. Ja, men jag, man känner ju ofta så här att okej, okay, som sagt, nu... Ja, har fortfarande sviten av en del skador jag har inte kunnat träna över kroppen ordentligt till januari så lite av flyttas här ifrån kanske till midjesektion men man har ändå ungefär en koll på jag vet att jag väger mer än 155, jag vet att jag väger mindre än 160 mm, mm. Så. Det där är intressant för jag tycker, jag känner igen det där, för när du har en vikt där du är bekväm i så att, Ja, jag, säger, jag kan dra till 110 och då, då vet jag hur det känns att vara upp på 110 och jag vet hur det känns att vara på 104 eh, och, och som du säger man kan bara känna, känna på en tisha sitter eller bara hur man känner när man liksom rör sig eh, och, och, och när man har tappat lite eh, lite fyllighet om man har ätit dåligt någon, några dagar eller har eh, inte haft möjlighet att träna eller sådär då brukar man känna av det där tycker jag. Det brukar faktiskt stämma rätt bra när man sen väger sig. Ja, när man känner sig lite slätare då kan man ha gått ner lite och sådär ungefär. Man, ja. man, ser, man får lite mer tryck i ådrar i och sånt där när man äter bra och sådär. Det, mm. det är alldeles rätt faktiskt. Mm. Men... Men en annan grej jag tänkte fråga dig det är flera andra strongmen som vi har poddat med så berättar om att de har en träning som är grenspecifikt alltså strongman events och sen så är det en del som fortfarande tränar traditionell styrketräning knäböj, mark, bänk axelpressar, det är vanlig liksom, basic styrketräning. Hur, hur ser ditt upplägg ut? Nej, det, det är ju lite så men när jag inte har tävling off-season då kör jag nästan inga grenar för de, de sliter väldigt mycket på knäleder och rygg och så vidare, benhinder när man går mycket med saker mm. så då vill jag fokusera på att bli starkare i böj och mark och, och press <hör> sen har jag någon gren som jag kanske är inte lika bra på som jag känner så men då kanske jag kör den också en gång i veckan precis som bara för att vilken? Förlåt. vilken? Jag tycker att sten till axel tycker jag dåligt på. Man ska ta den och lägga upp. Mm. Jag har dålig teknik där och kommer inte bak lika många som alla. Sådär. Så den, den körde jag nu lite innan. Då, såhär, ja, innan jag fick att jag skulle åka till Europas. Den tog jag bort den när den inte är där. Mm. Så, så är det. Men annars fokuserar jag knäböj, marklyft och press. Liksom. Press är mina så här och blir bättre. Men... Så den kanske kör två dagar i veckan. Så Kör jag aldrig till fail liksom i någon så. Men mm. så ser det väl ut ungefär. Och sen när det är tävlingssäsong då har man, ju närmare tävlingen du kommer ju mer plockar man bort assistansövningar och kör nästan minst en gren om dagen. Alltså inte varje dag utan varje pass ska vi säga. Så typ kör jag säger att jag ok på tävlingen, då kanske jag knäböj och sen kör jag ok till exempel. Då ska jag, när jag kör mark och så har vi arm över arm eller trackball, då kör jag där efter marken. Annars har man en gren dag i veckan. Man liksom kanske kör lite farmers. så eh, brukar jag köra två kan vara farmers. Och, vad det vara? Någonting. och sen gör jag alltid en pressövning till. Jag som är dålig på det. Nu kom jag in med frågor mitt i här. Eh, men jag gör det. Eh, Mark är du ju fruktansvärt stark i, eh, och snabb i. Eh, Ofta så ser man ju på din Insta att det är eh, många reps som är fruktansvärt tunga. Men vad, vad har du för max eh, rå Ja, det är, jag drog 3,80 nu är de på Europa. Man kan inte mm. säga mer än man gör, mer än man gör, eller har gjort. Men jag vet att jag låg 400 plus den alltså, På Europa så startade mm. vi. Vi hade fem stänger. Den första var 300, 320, 340, 360, 380. De skulle det dra under en minut då. Mm. jag var lite långsammare okay. emellan så jag kom tre. men jag drog ju 380 sista drog jag ju lika lätt som den första jag kände att det var, var jag liksom... och det var så syn för någon vecka innan fick vi alla att de sänkte sista stången från 400 till 380 så då hade jag ju fått den där 400 rå ändå men mm. Mm. jag vet men det att är jag ju det är brutala siffror ja men det är det är, fler, det, är, det är det är några i Sverige som har dragit mer än mig i rå så de, de har det där och det är inget jag vill ta ifrån dem men jag vet att jag vet att det kan göra högre, men det ska göra Nej, så Men också. vi kan fortfarande vara imponerade av dig, Fredrik. Vi ska inte ta i... <laughs> Nej, det, det... det är alltid någon som är bättre och värre. Men vi är i alla fall sjukt impade av dig. Det är är nog inte... Ja, tack. Det är nog inte imponerat. Det är nog min självkritik. Eller hur jag sitter och är irriterad själv. Liksom. Att jag, man vill det, ja. man vill så mycket. Så det är väl det som talar. Liksom. Det... Jag känner igen mig själv i det. Men mm. det är just därför jag säger åt dig. att uh, Håll käften åt dig. Säg tack. Jag suger i <laughs> Ah, förlåt, Herr Eller, ja, förlåt, jag skannar. Jag mig eran. Jag sticker in med lite små frågor. Det är så mäktigt att se folk som drar mark uh -huh. när det kommer runt omkring de vikterna. Det är lite surrealistiskt. Och det, det som är... jag tycker är häftigt det är att det är ganska många idag, alltså runt om världen som drar fruktansvärt mycket i mark. Mm. Eh, och det tror jag det, det har med att göra att det, den övningen har blivit så populär. Att fler tränar och att det är att jävligt tunga mark tror jag. Ja men jag, jag har mina egna teorier till det där och det med dig ärskande. Alltså, när jag började styrketräna 2003, det var nog år sedan 2003, då var det inte de här basövningarna utan då kom man från typ kanske 90-talet där maskinerna då var lite populära och så vidare. Jag bodde i staden var väldigt populärt så det var inte så. Sen fattar väl att jag måste börja köra det här sen när crossfitten kom då togs de här riktiga övningarna tillbaks skulle jag vilja säga och sen vad det gäller strongman så de senaste 15 åren har det ju liksom blivit att man kör mark mer för max och vikten av trappar så och då blir det att folk tränar där mer det fanns ju så i början på 2000-talet 90-talet kanske... jag kommer inte ihåg att säga men då fanns det kanske tävlingar där det inte ens hade mark exakt lika mycket va? Yeah. Folk tränar ju där som dyker upp på tävlingarna Så yeah. där, där har vi, vi anledningen. Det, det, liksom, det är lika enkelt som i friidrott. Skulle du ta bort kulstötningen i tio kamp Då kommer ingen träna kula Det är waste of time liksom. mm. Så, tror, Och det är som sagt crossfit Det, det är bara titta Jag kommer ihåg när jag började jobba Bäckopanel 2006 När man var 20 ner till Stockholm Alltså jag var in på random Satsgym, Alvik tror jag. De hade inte ens hantlare över 30 kilo Mm. Det fanns inte vikter. Jag tror att jag 200 kilo på hela gymmet ungefär i fria vikter. Det händer ju inte idag. Liksom. Nej. Det, det finns liksom riktiga s stänger på vart ändå friskis och svettis. Mm. Nej, men det, är, det är en häftig utveckling. Ja, och det är bra, utveckling. bra Absolut. utveckling. Ja, det. Men i och med, jag håller med dig, du säger, jag tror att just crossfiten gjorde ju både tyngdlyftning och styrkelyft lite mera. Eh, mainstream, mainstream Ja precis Och jag menar Jag har ju tagit upp det här flera gånger I olika avsnitt Så många människor idag eh, Som är På en size runt 90-100 kilo Som idag drar 300 mark Det fanns oh. inte när jag, när jag började träna För då var det typ de starkaste som drog 300 oh. Om du kollar faktiskt Det är ganska många i Sverige alltså Många Tränande uh, unga personer som du har 300 idag. Vilket är ja, det, imponerande? Ja gud. Ja. Men det är också så här ju fler som gör, ju fler ställer in sig att det här kan jag göra också. Ja, såklart. Jag menar att vi kommer snart. Ja, det drog 500 kg mark 2016. Mm. Uh, nu är det flera som bara närmar sig där och sen har jag haft och dragit 501 kilo uh, mm. Snart kommer vi se 505 kg. Mm. när någon ser att det är möjligt att haka fler på eller liksom att det blir exakt, exakt. Det, blir... det blir inte så mm. så att säga mm. det blir inte så alls overkligt längre för då har ju man sett att det är ju faktiskt görbart och sen så lägger man tid på att nöta in eh, den ja. övningen mer frekvent och så vidare ja, ja men det är ju så, så det, det är väl flera parametrar där. Så, mm. Men, mm. men det är häftigt att se måste jag säga. det är jättebalt att se ja. Ja, ja. det tycker jag också Mm. Nu eh, kommer jag med en fråga Som kanske är rent kronologiskt borde legat tidigare Men eh, du, Sen jag kom in i strongmanvärlden Så har du bara funnits där Men hur, när började du Jag minns ju att jag eh, Vi jobbade ju samtidigt på centralstationen För tusen år sedan Stockholms mm. centralstation, du var vakt där mm. Då vet jag ju att du tränade så där mycket eh, Men sen har jag ju träffat dig igen På grund av strongmanvärlden Men var, när, liksom, hur började du med strongman? Uh, nej men uh, Jag insåg väl då någon gång efter jag slutade med hocken uh, När man var 18, 19 att uh, du fick jag en god respons på styrketräning Och sen uh, 18 år Tjejer, uh, man ska se bra ut och så där Men kände väl att det kanske sen efter ett För mig, med all respekt så, så, För mig försvinner tävlingsmomentet När jag inte får lyfta någonting Så att säga Mm uh, med all respekt för byggningen och så. Det är för mig personligen liksom. Och så jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle göra med den här träningen eller ner den. Eller? Och sen så såg jag till programmet med Magnus Samuelsson och så bara, oh, det där ska jag göra. Då var jag 21. Sen eh, anmälde jag mig till första tävlingen 2008. Då var jag 22. Eh, då fanns det ju knappt, då fanns det inte så mycket tävlingar med en Sveriges starkaste andra någon till liksom. mm, Så det är 2008. Sen hade jag ett uppehåll på... Ja, nästan fyra år innan jag började liksom. Alltså jag har ju alltid styrketräna och satsa under tiden så att säga. Men fyra år eh, fick Udshö en tarmhagsjukdom 2010 som gjorde att jag fick steppa undan lite. Eh, mm. Som sagt, jag tränade alltid hårt under de åren också men satsade inte. Eller jag hade strångmän i bakhuvudet men jag satsade inte och grenträna och så vidare. Och liksom. mm. mm. började i slutet på 2013 igen då. Så, där, så. Så är det. Sen vet jag inte vilket år utöver. Ja, jag flyttade till Stockholm 2011 så då stötte vi på honom på centralen där men sen vet jag inte riktigt när vi stötte på i så att säga, tävlingssammanhang. Det kommer jag inte ihåg faktiskt. Nej, det var, men det var ett gäng år sedan där också. Det har också varit tusen år sedan på eh, centralen. Ja, det, ta det känns så. <laughs> ja, ja nej, men det är kul att se eh, över tid. Du har alltid varit en, en stor eh, person, alltså krallig liksom. Så vet jag. Har sett. Mm. I alla fall fast stor att helst försöka vet du så det sättvär det, det. Ja, det är skyddsväste ja, ja, ja. under gula skyddsväste under under uniformen. Nej. Jag tänkte en annan fråga som jag aldrig har nu frågar någon som tävlar i strongman och det är hur länge brukar man kunna hålla på eftersom det ändå är en, en en sport som är otroligt tuff mot kroppen. Så hur, hur liksom När brukar det kännas att folk Lägger av i just tävlandet mm. Många lägger nog av Alldeles för tidigt skulle jag säga mm. Mm. Och det vill jag också vara Noga att. Tycker man inte att det är värt det så är det liksom ingenting, All respekt om man vill satsa på Annat för Jag försakar väldigt mycket saker som Kanske andra har lycka av i andra delar av livet Men äh, Jag tror väl någonstans 10-15 år på den absoluta eliten där, ska jag kunna tänka mig. Eh, så, sen är det så individuellt en del kan hålla på i 20 år. Titta på Fredrik Svensson. Han har ju hållit på i, jag vet inte, sen Dackefejden liksom. Så det, det är individuellt, men det gäller att vara smart också. Ju större och starkare det blir det, är faktiskt så att du kan du, du kan du måste träna mindre då. Alltså, mer kvalitet. Du kan inte jämföra med 22 åring det Dels att du är starkare, så din kropp behöver ju mer tid av att du lyfter tungt, men sen också du är du är gammal. Så, så, så jag skulle säga 10-15 år. Det är också individuellt, en del har ju sitt genombrott tidigare, tidigt i ung ålder. Men då, det är, det är någonstans där mellan 10-15, ska jag tro, för generellt gemenamann. Och då är det ifrån när man börjar komma igång och tävla och sen kör man 10-15 år liksom? ja så ja, precis sen jag på så alltså, när man satsar för att bli lite. skulle jag vilja säga men det är också lite så här, det är väl inte många som är under 20 som är med och liksom kör liksom hoppen av nej det, bör, det börjar bli några uh, nu uh, och det är också mm. tack vare till exempel Kraftkamp som arrangerar olika nivåer på tävlingen som alltså det kommer in och mycket mycket tjejer och Äldre personer som har liksom hobbytränat lite hela livet så kör de igång. Liksom. Vilket jag tycker är roligt för att det drar mer ögon till sporten och att folk, ett, ett incitament att röra på sig eller ha, ha en eh, disciplinfaktor motivator i träningen. Eh, man behöver liksom inte bli bäst för att man ska träna. Liksom. Alla måste träna. Det var en i Stockholm, eller i Mellersta regionen. Väldigt mycket. Nej, men vi behöver en, en kraftkamp det är en uppmaning till ah, en att ah. sprida sig till de mellersta regionerna i Sverige för att, mm. det är så kul att se för det är jättemycket det är, som du säger, det är väldigt mycket små tävlingar och stortävlingar och sen är det ju väldigt mycket så här öppna träningar, alltså det är ju ett stort community där nere som man inte kan vara del av på, på det sättet jag i alla fall hade önskat på grund av avstånd Nej men det är, det är nog det är upp, upp till någon som bor kring längre upp att starta något ja, Jag menar, <laughs> ja. Ja, jag menar så, och jag menar de, så, de som har kraftkamp är ju garanterat öppen för, för, för att hjälpa till och samarbeta och tips och tricks och så. Ja, absolut. Så det, men, men nej så det, det har blivit väldigt schysst där och där, ur den ska man säga poolen kommer ju förr eller senare de som ja jag ska jag ska gå all in liksom. Mm, mm. så man det, nu kommer jag faktiskt inte ihåg, men vi har ju en kej som vann världens starkaste kvinna 182 kilo för något år sedan, Martina Andersson. Uh, jag kommer inte ihåg hur hon började. liksom Men uh, man ska. Uh, det är många som kommer där nu, och där har de här yngre förmågen också. Mm. så där Kassandra Annegren som är precis 20 men det känns som att hon har varit med länge fast hon är bara 20 från vårsatt upp. Ja men hon har ju varit med länge för att hon har ju tävlat från att vara så ung också. Ja ja. Det ja. ja. är ju det är liksom lite eh äh, äh, hur bra ja. hon är. Äh, fantastiskt. Så pass hon håller äh, verkligen. Men hon det ser ju oförskämt bra ut så det är bara kul att se. Ja häftigt. so far so good. Mm. Eller så so far o verkligt god. Mm. <laughs> mm. Men, skulle du jag köra en, en träning med henne, ärskan? Ja, det skulle du göra faktiskt. Mm. Det måste jag kolla upp. Det är mm. alltid fruktansvärt jobbigt med strongman-utmaningar. Det är, det är ja, hon är kul. så stark så det är löjligt. Ja. Ja. Det kul. <laughs> mm. Men det, det, det, det är något annat. Och jag har ju provat det några gånger som sagt. Det är otroligt kul. Mm. Ja, men Där har vi också skillnaden i en. Jag vet att Anton Wasser då, som blir 24 år en jätteduktig styrkelyftare och strålmän och han bodde ju i Sundsvall ett tag. Nu har han flyttat till Stockholm så då har man förmånen att träna med honom uh, Han, uh, Cassandra och, och så, Anders Johansson, som sån, som var uh, liksom en av de starkaste någonsin i Sverige, det är ju pappa till Cassandra då. Och så brukar Svensson, de körde ju samma lagerlokaler lokaler uppe i Sundsvall Och Svensson sa ju det, fredagarna då kör ju de stromen i fyra timmar Jag är ju därifrån efter två På tal av det här med åldern då, liksom. <laughs> De kan ju mangla på Det är deras fredagsmys liksom. så det, så det, det, Men testa det Inte på, inte på bekostnad skadar skador såklart Men det, hon, hon tränar hårt alltså. ja, Tack Ja, det, måste, det måste jag kolla in som sagt. Utmaningarna är alltid kul, oavsett om man. Sen lär sen man sig någonting. Men mm. ja, jag tränar nu i helgen och då var det, var det en, en, en Tjej som sa till mig när man ser ryggresningen. Du vet om du kör, som jag bort från Samen, Om du kör lite kuva rygg då blir det mer rygg så där. Alltså inte som lost men Men om du är mer rakt, då blir det mer baksidal och sånt där. Håll på kött år, ja, just det. Jag har ju bara kört den där list. Liksom. Mm. Så, Nej, men det, man ska alltid vara ödmjuk inför kunskap och ja, där sina saker och lyssna. Man kan ju lyssna på alla, sen behöver man inte liksom göra, eller ta till sig allt, men man kan i alla fall lyssna på allt, kan jag tycka. Ja, kanske ja, inte det är, alltså som inte är det. saker som funkar för dig, men det spelar liksom ingen roll om det är gammal eller ung eller ny eller vad det är så har du, kan du ha något att lära och har något att lära av de flesta. Liksom. Mm. Mm, definitivt. Ja, en sista fråga Fredrik innan vi tar kväll här. Vad händer de kommande månaderna för dig? Uh, ja som sagt jag har haft en axelskada sedan januari så det har inte blivit något pressande i princip alls där. Nu börjar den bli bra jag känner inte av den när jag sover och så vidare. Uh, knäna jag hade ju ett dåligt knä innan det ropas. Sen drog jag till det andra där. Så, så förhoppningsvis inom en månad så ska jag tillbaka i full träning Trappa upp det, köra mina vanliga fem repetitioner i basövningen och så öka lite varje vecka. Eh, och sen eh, bättre kondition, bättre rörlighet. Det är liksom det som är när det kommer till träningstävling. Och sen eh, försvara min titel i Sveriges starkaste man. Vilket kommer att bli tufft men eh, jag tänker fan inte släppa den alltså. Vilka, och, och när vilka... går den tävlingen? Den går i oktober, november. Det är inte riktigt spikat ännu. I vilka vilka två tre perser är du orolig för? Ja, det, det är lite farligt att säga för det hiker ja. det det alltid upp någon i djungeln där bak i som flåsar. du så här han... två tre stycken som du respekterar och tycker är jätteduktiga duktiga som. Uh, det, också det är alla. Vara det parlament. är alla för att vara diplomatiskt. Men man säger så här. Då, för första pallen från förra året Kim Johansson och buktryck. Mm. Uh, sen. Uh, Jocke Kvick, men nu tyckte jag så att han inte skulle köra Sverige, men han är alltid duktig. Sen kommer ju Harley Andersson där. en jättestor man. Första gången jag såg han tävla, hans första Sveriges starkaste då var han ju inne och helt plötsligt var han bara där och han var ju så grym. Ja, det där är otakt. Han påminner om Brian Shaw faktiskt så, det, är det. så när det, är bak, det, det går inte att... Mm, jag fattar, jag fattar. Vi har mycket bra atletor. Ja, men det är har, de som är, ja, ja, är, de är, är etablerade. Liksom. Ja. Äh, men jag kommer göra allt för att hålla dem bakom mig. Så får mm. de tävla andra platsen. Det är en bra inställning. Det låter som en bra inställning. Mm. Grupp, men vi får önska dig dels en, en bra återhämtning så du blir återställt så du kan börja köta hårt mot tävlingen så du kan försvara titeln såklart då. Mm. och att du får en grym sommar detsamma, så hörs vi så får du dricka lite mer gräddarskan så blir du också stor och stark exakt <laughs> jag, jag hoppas att vi ses på det. någon tävling framöver ja det gör vi, annars ses vi på Swedenbabelklubbet 100% <laughs> mm. Mm. ha det bra tjena, hej då